och välkomna till The Effortcast, Det heter Nick och jag kommer att vara... Vänta lite gärna, det är inte Nick som pratar just nu Hello, hello, new voice uh, Det är onsdagen den 20 juni och detta avsnitt nummer 30 av The Effortcast, den med Dr. Who. Och för att eh, fira detta 30 jubileumsavsnitt Så är Nick tyvärr väldigt, väldigt sjuk eh, Så han kommer inte vara med som värde den här veckan Istället är det jag, Håkan, som kommer vara eran värd Och med mig har jag en stor panel bestående av Anna Hej! Ja, och, och, och så är det jag också Så det är jag och Anna eh, Folk har varit lite upptagna, lite sjuka och, och så Ja, Sandra har inget internet hemma Det är lite problem det är ju nästan som du inte ens får vara med i team effort om man inte har internet känner jag. För det är ju så här 96% av all vår interaktion är ju via vår Facebookgrupp till exempel Ja, det är väldigt tomt när folk inte har internet Det känns det känns ledsamt och öde och ja, nej usch. Det ska väl också nämnas att Anna, även hon är typ jättesjuk Det hade blivit, annars, om inte Anna hade klart hit skulle det bara varit jag som pratade själv här Och det hade jag gillat men inte så många andra så ja Alltså, är jag, jag är inte ens sjuk Jag tror jag har kommit fram till att problemet är Att jag har suttit och läst högt för mig själv i några dagar eh, För att koncentrera mig på min bok Så jag, jag tror jag tappar rösten därför Ja, ah, Läsa högt för sig själv Det är en sån här grej som jag brukar göra ibland eh, Bara för att se hur lång tid det tar att läsa högt Jämfört med att läsa lågt Slash öva på att eh, läsa sagor för blivande eh, barn Eller kinapsoffer eller något Ja faktiskt det är rätt intressant jag sitter och läser Terry Pratchett för mig själv just nu och jag vet inte jag försöker det blir att man gör lite röster och det blir att man försöker försöka se på lite dialekter och sådär och sen, sen blir det så här efter några dagar ja det det låter ju lite grann som om du kanske har försökt skrika sönder din röst eller någonting. Alltså att jag, jag har hållit på en, en del med typ teater och då pratar man ju någonting upp hela dagarna, och då kan man ändå prata senare. Ja, jag vet, jag, jag har varit förvånad. Jag, jag tänkte att det kanske var allergier, men klarityn har inte hjälpt. Och idag har jag tagit några sån här syx för att se om det var någonting att jag hade något i halsen, men det har inte heller hjälpt. Så att, nej, jag, ja jag har en vekröst helt enkelt. Ja, men eh, ifall du överlever att prata så tycker jag att vi kan eh, kanske starta vår show Som kommer handla om då, temat för den här veckan kommer vara Doctor Who Som nu snart kommer börja sända sin sjunde säsong, om jag förstår rätt Visst är det snart del ett börjar? Ja, snart, jag, jag har hört hösten, jag har inte följt med så mycket mer än så nej precis Och det, det tycker jag räknas som snart för det känns som att man har varit dr. ganska länge nu ja det har, varit, det har varit jobbigt det har varit en lång tid ja förutom det så kommer vi prata om veckan som gått med en liten specialare där för att fylla ut tomrum. Vi ska prata lite grann om ett extra credits som vi såg idag. Vi ska ha en topp fem lista som är hemlig för att vi inte har skrivit den än. Och vi kommer även försöka kontakta Nick för en citat lek senare. Vi vill inte att han ska missa den och han skulle inte vilja visa den. Heller. Men jag tycker att vi kan börja med veckan som gått Och du, Anna, vill ju prata om eh, Neopets Ja, jag vill prata specifikt om Neopets Premium Eller Premium Just det, precis mm. jag, jag fick ett mejl här om dagen om det Och jag tänkte, okej, okay, vad är det här för någonting? Och så klickade jag på det och så ser jag att eh, man kan nu bli premiummedlem på Neopets Och eh, för... Mm. Förlåt att jag avbryter dig, men eh, börja med Neopets. Förlåt mig. Neopets. Vad är Neopets? Sandra är ju bättre på det här, men... Vi har hemsidan Neopets, som numera verkar vara en del av Nickelodeon. Där man mm -hmm. adopterar små underliga djur. De har väldigt konstiga namn. Det är, ja, men det. Några ser ut som kor, några ser ut som fåglar. Det, det är lite allt möjligt. Det man gör med dem sen är att man... Man kan klä på dem lite olika kläder Man kan läsa böcker för dem Man kan ta med dem på äventyr Och det är liksom inte mer flashigt Än att du har en bild på ditt neopett Och så står det under bilden vad som händer och sen finns den... för den som, som minst Tamagotchi Kan man väl kanske dra en parallell där på mm. sätt. Jo precis, du ska ju hålla din neopett glad Om du inte loggar in på ett tag och ger en mat Så är den väldigt ledsen när du loggar in igen och om man då kopplar det här med premium, vad, vad får man då? Jo, för 55 kronor i månaden har jag räknat ut. Vad, vad är mm. det man får då? Jo, man får, man får adoptera ett femte neopett. Um, är, är fyra gränsen annars? Ja, vilket jag då förstod när jag läste det här idag. Jag, jag, jaha, jag är som sagt lite <laughs> ny på det. Uh, man, får även, man får även bättre sökförmåga bland affärerna, man kan ha egna affärer i Neopets nämligen så kan man söka efter det man vill ha i andras affärer okay. man får även man får även eh, typ skraplotter varje vecka från The Space ja. Fairy det okay. man får eh, dubbla Neopoints, vilket är valutan i Neopets, på olika spel man slipper reklam och så får man en Neopoints bonus varje månad okej, okay. eh, de har inte typ lagt till... Eh... En livmätare på ens neopet så att de dör om man inte loggar in <laughs> Nej, det är ju så här. Man har ju, har ju liv för man kan ju, man kan ju slåss med dem mot varandra och sådär. Så, Okej, ja. ja självklart. Eh, sen så har de ju en hungermätare så att eh, oftast då när jag har glömt bort att neopets finns så loggar jag in och så säger att min, eh, mitt lilla djur är starv, starving och så ser de jätteläsna ut och så måste jag springa runt och leta mat till dem. Men de ser ledsna ut, oh. de är inte döda. Nej, de är inte döda. Nej, okay. Så illa är det inte. Um... Kolla på Nickelodeon! <laughs> ja, men precis. <laughs> For the kids! Yay! Och, alltså, jag, jag gjorde en liten jämförelse så här med, med ja, MMORPG-en. Vad, yes. vad man får. Neopets alltså, 55 kronor. Och så kollade jag runt lite. World of Warcraft och Star Wars The Old Republic kostar 115 kronor i månaden. Mm. Uh, Lord of the Rings Online VIP kostar 105 kronor i månaden För annars är det gratis, eller hur? Precis yes. Och uh, för de här 105 kronorna så får man uh, lite, lite mer cushy lifestyle sådär. Mm. Och då, det jag satt och funderade på var så här. vill man <laughs> så här. Jag förstår att de som spelar Neopets kanske vill betala 55 kronor i månaden för lite mer valuta och sådär. Men för mig då som inte spelar det så tänker jag det, det här är ju knappt ett spel egentligen. Vill man verkligen betala pengar varje månad? Du som utifrån, tycker du att det är någon skillnad mellan typ World of Warcraft och Neopets? i Vad skulle du? Uh, ja, dels så är det så att uh... Jag tänker mig, men jag vet inte Att man inte är så mycket inne på Neopets Alltså det är inte någonting man ägnar timmar eller dagar åt Men mm. jag tänker mig att eh, Ett MMORPG kan med enkelhet Ersätta de kanske Sex spel man skulle köpt annars I, i sin vardag mm. <laughs> eh, Så därför, därför ser jag Alltså jag hade ju hellre betalat För World of Warcraft än för <laughs> Neopets Ja. Garanterat Precis, Och det, det är lite det jag tänker Så att jag funderar på hur framgångsrikt det här kommer bli för visst, man kan sitta flera timmar på pets men jag vet gör folk det? Det är det som är frågan. Jag vet inte hur populärt det är. Vi skulle egentligen behöva Sandra här för att kommentera på de här, mm. på de här frågorna och så men det är ju ja, det, det som det är jag misstänker att vi kan få en att skriva ett blogginlägg om det eller så. Mm, mm. Så har du sannat upp för premium? Nej, det har jag inte. Faktiskt, jag, Som sagt, jag kommer ihåg att Neopets existerar ungefär en gång i veckan Och har mm. haft det ja, nu i kanske en månad Så det här är inte riktigt något för mig Jag äh. var skeptisk till det faktum att det finns ja, en Neo Cash affär från början Med de mikrotransaktioner för att få ja, mer kläder mm. och grejer Just det, och äh, hade du något mer att tillägga där Nej <laughs> då, kan jag, då kan jag bara nämna att Sandra pratade sig ganska varm om Neopets i vårt julavsnitt, Så gå gärna tillbaka och lyssna på det, den med juliga Neopets Det kan vara nummer fyra, tre eller något sånt, så jag kommer inte riktigt ihåg mm. Det är förkast i alla fall Jag mm. tänkte på tal om repriser, prata om repriser mm -hmm. Lite grann i alla fall. För att det var så att på, på min favoritpodcast för några veckor sedan så pratade. Äh, min favoritpodcast -fav där <skratt> <skratt> The Universe, kanske jag nämna. Mm. Eh, Och de tar ju upp olika nyhetsartiklar och så. Och de brukar vara vetenskapligt inriktade eller, eller inte. Och då pratar de om varför man har liksom magi i headlines. Men i alla fall. Då pratade, de tog upp att det är en epa forskare som har kollat på det här Med repriser och varför man gör saker Man redan vet hur de kommer sluta mm. äh, Igen och, äh, Jag har inte läst den, äh, den äh, Forskningen För att jag, jag började så kom jag på att Det, det var ganska långt mm. <laughs> Jag hade tänkt göra det, i alla fall äh, Men Det är helt enkelt så att Jag, jag har börjat kolla på, på House igen House tog ju slut ganska nyligen Och det är ju en sån här serie som jag verkligen gillar Och poängen är att jag har ju nu verkligen sett hela Fram och tillbaka Och så börjar jag ändå kolla igen Och jag undrar lite igen varför jag gör det Varför kollar jag på det igen för Vad är poängen med att se någonting när jag vet hur det slutar mm. Och de klassiska grejerna är väl att ja, men Man kan se saker man inte har sett innan Alltså till exempel om de har en längre storyline Kanske man märker Tidigare att man är mitt inne i storylinen Än man gjorde innan Man kan se alla ledtrådar som i typ sjätte sinnet Med Bruce Willis när man då märker att Han ah, <laughs> var död hela tiden För då drar spoiler från typ eh, 97 eller något ja, sånt <laughs> ja. Vad tycker du om det här med att, med att Återbesöka saker och ting? Det är ju En sak som jag gör konstant Jag ja, Som supernatural fan så ser jag ju om Avsnitt från säsonger är konstant. Ibland har jag liksom sett om den från början och ibland ser jag något avsnitt lite här och där. Jag gör Och, mm. och, och varför gör man det då? Är det något fel på en? Alltså är, man, är man trasig som människa? Jag vet inte. Det kan vara så. På ett sätt. För på ett sätt så tror jag att jag gör det för att jag vet hur det slutar och jag vet att jag tycker om det och jag vet att nu kommer jag lägga de här 45 minuterna på någonting som jag tycker om och som, som känns bra. Det kanske är att det känns tryggt. Jag vet, jag vet inte riktigt. Ja, det kan ju vara det. För att, för att den här ursäkten med att man, liksom, att man kan plocka upp plot tidigare, det är egentligen... Det, det är inte därför jag kollar på det igen mm. Utan jag kollar på det för att jag tycker att det är kul När Wilson är, är snarkig mot House Jag tycker det är kul när de jävlas med varandra liksom, Även om jag sett det tusen gånger Så tycker jag fortfarande att det är kul När Wilson har sågat av hälften av <laughs> House chepp Så att den går av efter, efter en dags vandrande mm. För att jävlas med honom eh, Så jag tänker mig Ja, vad tänker jag egentligen? Det är svårt att, <laughs> det är svårt att veta lite igen. Vad, vad hade The Skeptics Guide för för något att säga om det här De hade ju ungefär lika mycket som, eh, som jag har nu att, mm. eh, Alltså att eh, För de, de hade en annan nyhets eh, Nyhetsbit för, för lite längre tid sedan och då, då, hade det var, då, då var det några forskare Som hade kollat på det här med, med Spoilers mm -hmm. Och nu kommer det att låta som om jag försöka, ska försöka övertyga dig Om att, <laughs> eh, om att, om att prata om spoilers med Vad gäller Doctor Who men I alla fall eh, Tydligen så för människor gillar att hitta tecken i saker och ting Vi gillar att hitta mönster Det är därför mm. man ser Jesus i bröd och så ibland. Mm. Eh, Jag brukar inte göra det men folk gör ja. Och eh, om man då ser på en film Där det är ett mysterium i slutet då, då tänker man sig att man helt klart skulle gilla Att man gillar det bättre när man liksom blir överraskad Av vad det är som kommer hända Men den här forskningen visade då att eh, De flesta Snarare liksom gillar det bättre när man vet vad, hur, hur det kommer sluta Någonting med att våra hjärnor då kan slappna av lite och, och njuta av resan istället för att liksom Sitta och bara, vara på helspänn och leta ledtrådar mm. Jag tänker mig att det skulle kunna vara något sånt <laughs> Varför man kollar på För jag är, jag är så skadad av att ha hängt på Till exempel TV-tropes ganska mycket så att jag, det, jag blir sällan överraskad Och så sitter jag liksom och försöker tänka mm. ut Vad som kommer hända och så har jag ofta rätt Och när jag då vet vad som kommer hända Då kan jag bara kolla på skiten istället <laughs> Jag kan, jag kan känna igen det kanske i, i Doctor Who Där jag ofta sitter och tänker att Åh oh gud, hoppas det här blir bra Hoppas de inte gör någonting hemskt med det här mm. eh, Som jag ofta känner för mina favoritserier Då är det ju så att när jag ser det igen Och vet om det har blivit bra eller dåligt ja, men då kan, då kan jag ju faktiskt ja, njuta av det Istället för att sitta och vara orolig Över hur det ska bli Precis, och nu har inte jag gjort det med House Men det, det innebär ju också att man kan eh, Välja bort avsnitt man inte vill se Ja, det, det kan man ju liksom inte göra retroaktivt klippa bort saker och ting som man inte gillar. Nu har inte jag gjort det med House att jag, eh, jag jag kan inte ens se uppgångar och nedgångar i det programmet Jag ser bara House <laughs> <laughs> alltså Jag vet så här, realistiskt att det måste vara sämre ibland och bättre ibland Och att det antagligen var bättre innan Men jag vet inte, jag har, jag har svårt att se det jag, det är mycket för att det, den är så lik. Formellarna för varje avsnitt är så likt genom, genom mm. alla åtta säsonger att man inte liksom märker att, att det har börjat spåra ur <lika>, lika enkelt. De har ju jag såg nyligen att de hade du vet det begreppet Jump the shark. Ja. Eh, och så kan man ju man kan ju busa lite grann med det i sitt program om man vill. Så då, mm. en sak som Hans brukar göra är så här Rube Goldstein maskiner att du vet så här du vet när man, när man ställer upp en miljard dominobrickor som puttar ner en fisk i ett akvarium, du vet som trycker på en knapp och så, mm -hmm. och så, och så gör man någonting dumt. Och han har gjort ett sånt i tidigare, avsnitt och nu har han gjort ett som helt enkelt ska sluta med att en hot -bil, så hoppar över en liten plasthaj <laughs> Men Lisa Kalle kommer ju att fånga den så här i luften så här, innan den hinner hoppa över hela. Och då tänkte jag, ja ah, men det är bra. Då kommer vi inte ha Jamte Shark i alla fall. <laughs> Så jag, jag vet inte För, för mig så jampar de inte The Shark men, men jag tror att de gör det för, för någon mer objektiv <laughs> Någon gång, tredje gången Som House har hallucinationer som han pratar om alla djupa samtal med Men jag vet inte Anna, Jag håller ju på Och ser den från början Och har nu kommit in på säsong fyra Så att um... mm. Jag är på upploppet av säsong fem Och det är, det är de, de, de typ fyra avsnittet är nästan det bästa i hela serien Så jag, jag fick njuta lite grann av det Annars så kollar jag säkert på ett avsnitt liksom, Och sen kollar jag på nästa Och sen, så har, och sen är det en annan dag <laughs> Och serien är slut Men i alla fall mm -hmm. eh, Jag tänker mig att det var veckan som gick mm. Och då för att fylla ut För att vi inte har en tredje eller Rent tekniskt har vi Vi har ju värdehåkan och panelmedlemhåkan Ja men vi är ändå inte riktigt tre stycken Du skulle kunna vi skulle prata kunna... med dig själv Helt enkelt egentligen. Ja, precis, men jag tänkte att nu när jag ändå fick med En till den här veckan Så kanske jag kan prata med dig lite grann ja. Och det jag då ville Att vi skulle kanske kunna Prata lite grann om Är någonting vi nämnt tidigare i det förkast Och det är extra credits De här föreläsningarna Om spel mm -hmm. Och eh, idag så kom det ju ett eh, nytt avsnitt Eller om du var igår kväll, det är svårt att avgöra Och jag tvingade dig kolla på det Jag vet inte, jag, jag, jag länkar det i alla fall Och du kollade på det ja. Och det var fjärde delen I deras Games You Might Not Have Tried Yet Som eh, varje gång som jag kollat på dem Så har jag hittat någonting som jag har spelat lite grann i alla fall eh, Bland annat ett spel vi spelade Som heter Realm of the Mad God Såg jag på en sån lista mm. eh, men jag tänkte helt enkelt att vi går igenom de här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 får jag till spel. Mm -hmm. eh, kanske kan nämna dem lite grann. Och om det är något vi fastnar för kan vi prata om det. Och liksom på något sätt lova oss själva att spela det så vi kan prata ännu mer om det. <laughs> Okej, okay. det låter bra. Det låter bra. bra? Mm -hmm. Okej, okay. men då tänkte jag att vi går i samma ordning som extra credit själva gick. Och då börjar jag med spelet eh, Lone Survivor som är ett eh, datorspel. Eh, det är 2D, det är pixel Och det är skräck mm. vad, tyckte du, vad tyckte du om det? Hur tyckte du det såg ut? Jag vet inte Jag tror att jag antagligen Skulle bli lite för distraherad Just av att det är Av grafiken, av pixel Hur det är framställt Jag vet inte om jag Kan, kan få fram Fantasi nog att bli rädd Men det, det är frågan hur bra skrivet det är Kanske, jag vet inte Ja, ah, det var intressant. Jag hade inte ens tänkt på den aspekten att liksom pixelgrafik kanske kan på något sätt skrämma bort folk mm. nu för tiden. För mig är det liksom en återgång till, till mina rötter, så att säga. Det är mm. ju som att ta på sig, jag vet inte, några, några gamla byxor man gillar för att man haft dem hela livet, <laughs> ungefär. Och, för första vill jag nämna att jag såg en recension av Lone Survivor i Level, vilket jag mig ändå ganska glad för, för utbudet i Level-tidningen. För det här är tydligen... Spel som då Extra Credits vill att man ska Få upp ögonen för, som man kanske inte skulle fått annars mm. Och då tänker jag att Level har ha ett, sunt, ett sunt huvud då, som, som tar upp det mm -hmm. <laughs> Jag liksom eh, Hittar någonting att, eh, att Godkänna Level med <laughs> eh. Men i alla fall, okej, okay, så det här var inte Något spel för dig, tänker du In Gillar du inte gillar inte. skräckspel? Jag tror inte jag, jag har aldrig spelat ett skräckspel tror jag. Jag har väl aldrig hittat Bioshock? ja, Bioshock. ja jo, men det är sant det är sant det, ja det är det är rätt läskigt det tycker jag ju om um, Fast du spelar tvåan jag, jag, jag, jag, har, vilka, kanske. jag börjar spela ettan nu jag ska få det till datorn uh, tvåan ja, var ju ingen vidare sådär. men ett, ettan tycker jag ju om jättemycket Ja just det. Men eh uh, Survivors det, det jag förstår jag att man alltså mycket går ut på att gömma sig och man kan bli man kan typ Huvudkaraktären verkar vara förvirrad över Vad som är äkta och vad som inte är äkta Vilket mm. gör liksom att det är väldigt så här Händer det på riktigt eller är det bara han som håller på att ha en psykos Och vilket är läskigast mm, mm, ja. <laughs> Är det läskigast att det händer Eller att man har en psykos på det sättet Ja och det är där jag känner att Det beror väldigt mycket på hur det, är, hur det är skrivet Hur de får fram storyn Med så pass Ska man säga begränsade kanske, Visuella medel ja Intressant Vi får ha någon slags retro Retro genomgång med dig Jag ska, jag ska visa spel där, de, där man verkligen känner med de, med de små pixlarna Men då skriver ja. jag upp här att Anna, nja. ja, nja. Håkan, också ja, Men mest för att jag brukar inte gilla skräck så mycket Jag tycker det är så läskigt ja, Jag vet, jag vet Så låt oss gå vidare till ett spel som jag vet att vi båda inte kommer Kommer spela mm. Day Z, Day Zed Eller Day C. Eh, som var en mod till Arma 2 eller Armed Assault-typ, eh, något sånt. Ja, så det var det det var. Jag jag bara, mm. Mm. Och det, är att, eh, det spelet i grunden då är ett, är ett krig krigarspel mm. som är känt för att det var väldigt, väldigt stora kartor, väldigt mycket detaljer liksom, och väldigt mycket taktik. Och det här, den här modden då är en zombie-mod som mm. går ut på att världen har gått under och nu ska du nu ska du överleva. Och det är inte en sh eh, zombie splatter shooter utan det är snarare. Walking Dead, gå mm. runt och försöka överleva verkar det som, man ska hitta mat och så, jag tycker det verkar intressant ja, Jag tyckte också, faktiskt också att det verkade, jag har skrivit eh, att det verkade lite coolt här i mina anteckningar för att uh -huh. jag tycker om den idén att det mer handlar om att överleva dag för dag och liksom samla förnödenheter än att gå runt och skjuta zombies för att det är så jävla roligt um, så ja, jag, jag gillade idén Mm, men precis, jag är, jag är där precis också För det första såg du ju eh, Om man då jämför med Lone Survivor Som var ett 2D-pixelspel Så var det här ganska, ganska fint Ganska vackert, 3D, first person shooter mm. Och det verkade ganska obehagligt Tycker jag, såhär, när man skulle smyga runt Och man verkade verkligen behöva vara rädd för zombies För det mm. verkar inte vara så många av dem Och det känns ganska skönt att man försöker göra någonting Med den här genren som har blivit så uttjatad Precis Okej, okay, men då, okay, då hade jag fel då, då skriver jag upp att du tyckte det var lite coolt mm. Jag ser upp att jag tyckte det verkar rätt cool Men jag kommer ändå inte spela det för jag har ingen dator som kan spela det Men ändå mm. Nästa spel på den här listan hette A Valley Without Wind mm. Och det var en en metroid Metroidvania Säger den, säger den portmonton dig någonting? <laughs> nej, ingenting När de sa det i avsnitt <laughs> så tänkte jag Okej okay. Jag missade inte nästan, nej En Metroidvania är då man har, man har slagit ihop ordet Metroid med ordet Castlevania ah. För det är två spelserier som är Ja, de, har, de har fått ge namn åt den här genren Och det är helt enkelt 2D-spel eh, Där man börjar med kanske någon grundattack eh, I Metroid har man en lösakanon Och man kan hoppa Och i Castlevania har man en piska och man kan hoppa Sen så låser man upp mer och mer abilities Medan man då slåss mot monster och så Och ju fler abilities man låser upp Desto mer kan man utforska av världen man, man befinner sig i Så till exempel i Castlevania så kan man komma åt fler och fler rum av slottet mm. När man lär sig dubbelhoppa Eller förvandlas till en varulv Eller någonting som liksom, man kan flyga runt och så Okej okay. eh, så, och, och det här var ett sånt spel som var procedural Finns det någon bra term för det på svenska? Det helt enkelt, betyder helt enkelt att eh, Det skapas medan man spelar det Det finns ingenting skapat utan det är, Spelet bygger spelet medan man spelar det Så typ som I Diablos-kartor När man spelar eh, runt fast inte... Jag vet inte, hur är det med Diablos-kartor? Är de, är de alltid random? och, och, och så? Eh, ja, det blir alltså alla dungeons blir olika liksom. Okej, okay, ja, men, ja, men då är det Då är, Diablo 3 kanske har procedural dungeons. Jag får mig att Diablo 2 bara liksom vände på alltihopa så alltså man aldrig visste vilket håll man skulle låta för att det var alltid olika. Oh. Men procedural innebär, innebär helt enkelt att eh, till exempel procedural musik skulle vara att datorn börjar spela ett bit och sen så börjar det bitet utvecklas till en låt och sen börjar den låten utvecklas till någonting mera och så håller det på liksom så. Utan att det är någon som det är ingen som skriver, spela först ett C Sen ett D, sen mm. ett E, sen ett F Utan liksom datorn spelar mm. det den vill själv Och så gör någonting ute ute efter De, de liksom parametrar som finns mm. Så poängen med det här är att det är ett Metroidvania som är oändligt stort Ja Och då tänker jag mig att det är världen som är oändligt stor För jag tänker mig inte att den kan Det är nog inte så sofistigare än att den kan hitta på nya powerups ups i, I oändlighet Nej, utan det måste ju vara världen Och då banorna så att säga som Precis, och eventuellt kanske då monstertyper som kan kombineras på olika sätt mm. Olika typer av världar, hoppvärldar, klängvärldar, krypvärldar Alltså vad det nu kan vara för någonting, mm. med olika bakgrunder och så Det här tycker jag verkade skitkult. Mm. De varnade lite grann i, i, i, spelet, eller i programmet att det var svåra kontroller Men om man kunde se förbi det skulle man hitta någonting man kunde spela i hund hundratals timmar eller för alltid. <laughs> Precis. Vad tyckte du och Karin, har du någon erfarenhet av Metroid eh, Jag har absolut ingen erfarenhet av sån här spel. Eh, vad jag kan komma på. Jag... Eh, jag vet inte. Det, det känns ju som... För mig var det så, här: ah, ett, ett spel i sin renaste form. Eh, man, man, man spelar och gör så. Men jag... Jag tror att jag kan, skulle kunna tycka att det var kul Kanske om jag var, spelade det med folk Eller så här, om jag hade någonting annat Men jag, jag tror inte att jag skulle tycka Att det var så pass engagerande Att jag kunde sätta mig själv och spela det I ett oändligt antal timmar liksom. Jag förstår, jag förstår Så jag, jag, jag sätter på, på Håkan här Sätter jag liksom att, ja, fett cool mm. Om jag kommer över kommer jag spela det Anna, eventuellt mm. Partyspel Ja, precis Okej Okidoki Jag ska inte gå vidare mm -hmm. Legend of Grimrock mm. En first person, first person dungeon crawler eh, med, med lika mycket fokus på pussel Som på att slåss Också var det spinnar med uh. <laughs> <laughs> vad, har du, vad har du att säga? Den här Tror jag faktiskt att jag har sett Jag har sett en playthrough av den här inte, inte hela men några delar På oh. Yogscast Oh, ganska nyligen eller, eller länge sedan? Det var några veckor sedan nu så jag är uh -huh. inte helt uppdaterad på den. Men, men jag tyckte att det var, verkade rätt intressant när de, när de gick igenom det. det, det alltså Pussel är ju alltid kul. Sen Exakt. tyckte jag då, ja det är intressant just med när det är first-person-perspektivet tror jag. Det blir ju lite läskigt när allting är väldigt in your face när de anfaller en men, men det är sånt man mm, lär sig med. Det här leva spelet med. märkte man ju man märkte bara spelet att det verkade som om äh, saker och ting gick liksom i rutor så det ut man alltså, gick man gick i i gångar mm. även om man var inne i ett öppet rum. Så Det verkar inte vara så att man kan, kan bli överraskad mm. av någonting. Och extra credits äh, gillar det för att det jobbade med begränsade verktyg alltså begränsade för att de ville det mm. men de, de gjorde ändå någonting komplicerat av det. Mm. Och det är sånt som... Och Intressant att du nämner Let's Place För det här är sånt spel som jag tänker mig är optimalt för det Speciellt pusselspel mm. Dock är det kanske lite jobbigt att man inte kan hjälpa till i själva pusslerna <laughs> Ja När man kollar på för att, men, men däremot så är det ju... Det här är sånt som jag spelade när jag var yngre Där man gick runt och liksom skulle försöka lista ut saker mm. Och innan internet så var ju liksom grannarna det man fick nöja sig med mm. Och tillsammans så försökte man klara, klara spelen <laughs> Mm det här är också ett spel som jag skulle... Jag känner att jag måste skaffa mig en speldator alltså. För det här mm. där är ett spel som jag lätt skulle spela Men jag, känner inte att jag, jag, jag tror inte att jag har en dator som, som skulle klara av det Nej, det är ju frågan hur, hur pass mycket kraft det behöver jag vet Ja, inte det riktigt. verkar inte vara det mest krävande spelet Nej. någonsin Men jag, jag tänker mig att det är förädligt Ja, det... Hade Blizzard gjort det skulle jag lätt kunna spela det för, för Blizzard gör ju sina spelare så att man kan spela det på miniräknare Så länge man har internetuppkoppling yep. men, men det här jag vet inte Men du, är du sugen på Skulle du skaffa det här även fast du har kollat på let's playen Eller är pusslarna lite förstörda Eller skulle du skaffa det Och spela med någon som visste om att du inte sett det Så det verkar skitsmart när du klarar allting på ett försök I så fall skulle du få vara Någon som absolut inte känner mig För att, jag tror att om jag skulle spela med dig Någon annan så skulle ni veta att Nej, jag klarar inte sånt här på första försöket Så ni skulle fatta att det var något som var fel Okej, då, då skriver jag att annat skulle spela det, men bara för främmande människor <här> Nej, men jag, jag skulle nog spela det <här> Sätter mig någonstans bara, Kom och kolla <här> <här> Nej, Let's Playen Förstörde inte så mycket jag, jag ska, Det är ju inte jättemycket Fokus på själva spelet Jag, jag tittar nog mer för att, för att lyssna på dem När de pratar och springer runt och kommenterar saker så, ah. Men jo, det här är nog ett spel jag skulle kunna tänka mig att spela faktiskt Ja, och tycker jag var kul Jag förstår Nästa spel är något som jag direkt tänkte att Nick borde spela mm. eh, Avernum, Escape from the Pit Som verkar vara någon slags, eh, också lite mer old school eh, än, eh, än kanske Day, Day, Day Z eller Day Z mm. eh, och det verkar vara ett slags... Eh, ja, ett RPG-spel. Man ser den här isometriska vyn lite snett uppifrån så där, som, man, som man gjorde förr i tiden. Jag visar med mina händer nu hur man, hur man ser. Jag hoppas att det hörs. Ja. Mm. Eh, och eh, de tyckte då... I extra tyckte de då att det var lite långsamt när de spelade på PC. Men däremot att, att det var perfekt för iPad. Det var här, det var här jag, jag tänkte på Nick. Mm, eh, Nick skulle nog gilla ett spel där man liksom går runt taktiskt och skjuter sönder saker och ting. Eh, med, ja, med, med taktik Och en, tydligen då en ganska engagerad du. Mm. Det här är ett spel som jag skulle behöva veta Mycket mer om innan jag kan avgöra om jag skulle spela Eller inte, de andra spelen på den här listan Tycker jag har varit ganska, ja men det här skulle jag vilja prova. Mm. Bara liksom över att se det, men det här är ett spel som jag känner Att ah, jag måste höra någon Prata lite mer om det Så prata om det <laughs> Ja, prata lite mer om det Utan, utan mer info Nej mm -hmm. men det såg helt okej ut Och om det är en bra story så visst Men, men jag ska väl erkänna att min, min första tanke var När jag liksom verkligen tittade på det Och tänkte, okej, okay, skulle jag vilja spela det här Att där, ja, men jag skulle lika gärna Kunna spela ja, Jag spelar hellre D&D än det här På något sätt jag, vet inte, det, jag förstår det, det, Ofta när jag spelar sådana här spel Så känner jag att Ja okej, okay, så här står vi och slåss Men jag, nu vill jag spela rollspel istället det här, Nej liksom, Det är är det, här också varför du, är det här också varför du Inte tog dig igenom Mer än två rum i Baldur's Gate 2 Eller är det för att du dog eh, Det var för att jag dog Och inte förstod kontrollerna Och sen sen, sen, sen, sen, sen, sen jag startade det aldrig igen sen var det, ja, men precis, sen var det söndag Då kunde du spela rollspel istället. Precis. Då lämnar vi det och så tar vi de två sista spelen Som, som jag skulle garanterat säga Är det bästa till sist mm -hmm. Det första spelet av de här två sista spelen Heter Artemis och det här, jag har bara skrivit i, i versaler Rymdskärpssimulator, herregud <laughs> Ja Det är helt enkelt ett landspel Man kan spela det online också Men poängen är att det Man, man helt enkelt samlas med sina polare Och simulerar eh, Att man är Besättningen på ett rymdfartyg Alltså, mm. tänk Star Trek mm. Tänk Star Trek Man har någon som är ansvarig för navigation Vapen eh, någon som är kapten och liknande Och det man gör helt enkelt är att alla har Alla har en helt egen skärm också För det, poängen är att man ska väl sitta och lana liksom i vardagsrummet Så att man kan liksom se ut som man faktiskt är På ett skepp mm -hmm. <laughs> Sen så har alla, alla har en, en helt egen bild på på sin skärm framför sig Så det är inte så att liksom, det är inte som till exempel vovda WoW, där, där alla spelar liksom, och så ser man samma sak Fast lite olika karaktärer Utan här är det så att man ser helt olika saker på sina skärmar Och alla har var sin roll Kaptenen har ingenting att göra förutom att <laughs> Kolla på skärmen Han kan, han kan bestämma vilken skärm han vill, han vill se på Men han måste be sina kompisar Guida upp det och så ska man helt enkelt då Taktiskt försvara en massa rymdbaser Ute i, ute i rymden och det, det verkar vara ganska tidigt i utvecklingen, de har fortfarande på fixare. Det Det kostar 40 dollar, eh, vilket är var då, 350 spänn Jag tror det är ungefär. Och man kan installera det hur mycket man vill då. Så att för 40 dollar så kan du installera det för sex, på, på sex stycken datorer och spela med dina polare hur mycket du vill. Mm. Det här är någonting som jag tycker att vi måste göra Och vi kommer att vara tvungna att göra det här hos dig För du har typ tre PC-datorer och det är bara PC tyvärr Jag kan ta med min också den, Det ska tydligen funka ganska bra med äldre datorer också Men vi, vi måste spela det här Ja, jag är, jag, är helt, jag är helt med på det Jag tycker det verkar avskult. Jag får lite... Jag blir lite rädd för att det ska vara svårt Och att jag ska döda oss allihopa <laughs> Men... <laughs> Jag, jag tänker mig att den som typ så här har navigation och sånt kanske behöver vara lite vaken så man märker om det kommer några där Och den med vapnet kanske måste vara lite redo Och sådär. Ja. Och poängen är att jag vill bara spela det <laughs> jag, jag, jag är en nörd, jag älskar Star Trek Och det här skulle vara helt otroligt coolt att spela Så det här, det här, det här sätter jag på att vi måste spela Ja, vi borna eh. LAN här hemma, det blir bra Oj oh. Jag vet inte vad mer man ska säga än att det är Bryggan på liksom Enterprise Fast, fast på riktigt Fast inte på riktigt men på man riktigt. Kan vara, Vad är det? Fem kompisar Sammanlagt Och en kapten mm, Och så får man sitta där och låtsas tillsammans Plus att man kan klä upp sig om man vill det Exakt Det är så jävla coolt <laughs> Mycket bra, vi går vidare till, till Det sista på listan Och det är Crusader Kings 2 Ja och det är en sån här äh, världskarta Man får medeltid Och ska ta över så mycket som du kan Innan du äh, inte kan ta över mera mm. Till skillnad från till exempel då spelen så är det mera fokus på Att prata med, alltså, Det är mer fokus på, på personerna Och jag tänkte att du kan få prata lite igen om det här Ja Det här är ju ett paradox-spel Och de har ju gjort yep. äh, Hearts of Iron precis. Victoria jag tror det Europa Universalis och sådär Universalis, ja eh, Jag har spelat Victoria och lite Victoria 2 och jag vet att jag tyckte Väldigt mycket om framförallt Första Victoria när det kom ut och sådär Och ja. det Som jag sa till dig förut Så det som verkade coolt med Crusader Kings Här i tvåan Är att det var just fokus På karaktärerna, jag tycker det är intressant Att tänka att, ja oh, nu har jag Min jag har min ett här och nu ska vi nu ska vi liksom frodas och överleva och, inte, och man behöver liksom inte ens tänka så här så mycket på att ta över mitt land om man inte ville det utan om man vill kan man ju koncentrera sig på att bara överleva under alla de här hundra en ett precis Och som, som historienörd tyckte jag om funktionen Att det finns Wikipedia-länkar Liksom inne på alla namn från början Så man kan bara klicka och läsa mera Och det, det gjorde mig så glad För att jag tänker att de har ändå suttit där Och tänkt att ja men folk vill nog veta mer om de här Så vi, vi, vi tar med en Wikipedia-länk Och då känner jag att de har gjort ett spel för mig För jag vill veta mer <laughs> Precis Och det finns en Game of Thrones mod Om inte det skulle vara nog Och med det sagt så tycker jag att vi eh, tar en liten paus mm. Kommer tillbaka med en till lista Den här gången fem, med fem saker på Så vi ses efter pausen Välkomna tillbaka från vår paus Jag gjorde en helt annan eh, inledning där För att jag inte ville härma Nick Eftersom att man blir mobbad då eh, mm. Vi tänkte köra en topp fem lista här nu Och eftersom att det är jag och Anna Eftersom att vi får köra vad vi vill nu Så blir det Doctor Who även här mm. Och vi tänkte oss på den eh, väldigt enkla uppgiften Att lista de fem bästa avsnitten av eh, The New Series jag tänkte att det skulle vara en begränsning som skulle hjälpa oss Att komma på avsnitt mycket enklare Det vill säga att det finns ungefär 50 bra avsnitt I den nya alltså serien Men vi har gjort vårt allra bästa Vi har kommit på fem avsnitt Jag kan direkt säga att dubbelavsnitt har räknats som ett avsnitt På grund av annars skulle vi inte ha mer än två avsnitt på listan Typ så, ja Så Anna, vill du ta hand om den här listan åt mig? Ja, det kan jag absolut göra. Ja, då, då kör vi här. Det, här. det här var en svår lista, Håkan. Det var en väldigt svår lista tycker jag. Mm -hmm. Jag menar, det är inte ens. Det är knappt något doma med överhuvudtaget, det är inget med Det är upprörande. Men, men det är en bra lista ändå. På plats nummer fem. Så har vi två avsnitt. Då som räknas som en story från. Säsong ett av nya serien Med nionde doktorn Och det är The Empty Child och The Doctor Dances Av Steven Moffat Ja och eh, Själva settingen är eh, eh, Världskrig mm. <laughs> det, är, det är så helt stila vilket världskrig Andra världskriget, Andra världskriget. <laughs> ja. <laughs> För de har inte så mycket att flög och bombade ja. mm. uh, Helt rätt uh, de, har in, de har inte så mycket nazister i första heller Så de är eh, doktorn och eh, Rose är i, <laughs> är i London Andra världskriget de äh, Träffar på en äh, En Renegade äh, the Time poliskille Som heter Jack Harkness mm. Captain Jack Harkness mm. Och äh, det är en läskig Unge med gasmask som är någon slags Zombie av något slag och Alla får gasmasker som är närheten honom Typ <laughs> Ja, det är, precis det, det blir någon slags Organisk grej där de liksom växer fram Och det här barnet går runt och undrar Vad hans mamma är och det är det, det är läskigt det är... Are you my mommy? <laughs> uh, oh. uh, det, är väldigt, det är väldigt läskigt Och det är också avsnittet som introducerar Captain Jack Harkness mm. Som ju senare, han, han är på poppet Att han får en egen serie Precis. Uh, Torchwood. Och uh, jag tycker om det här För att uh, dels får man då jag, jag kom in i Doctor Who Alltså jag började kolla På den nya serien och det här är första säsongen Med min dåvarande Alltså, eller med min ja, en, Nionde är typ min favoritdoktor ja, Jag vet eh, och, och det här är ett avsnitt liksom Där han blir lite mer mänsklig För doktorn är, eller inte mänsklig, det är fel ord Men, men de pratar om sex Utan att prata om sex Det andra avsnittet hette The Doctor Dance Och eh, de använder dans väldigt mycket som, som liknande sig för, för sex Like it's så här, for the children Precis, och det är typ så här Det, det är väldigt mycket Do you den, så typ han bara, ja, klart jag dansar eh, Och då det, Detta då för att Jack Hartnett är en Väldigt sexuellt äh, öppen Karaktär, ja. kommer för framtiden Där det är, där man inte har äh, Han ligger med allt som man har hus, ungefär. precis och Precis. Och ett väldigt obehagligt avsnitt Som samtidigt är väldigt varmt och hjärtligt Ja, det var, det var väldigt Fint sagt eh, Nummer fyra på vår lista är eh, En eh, Står ifrån senaste säsongen Säsong 6, är alltså Jätte, elfte precis. doktorn Och eh, där har vi valt The Impossible Astronaut Och Day of the Moon Och det är än en gång Steven Moffat som har skrivit Yes, och det här är ju eh, Säsongsöppningsavsnittet eh, Av sjätte säsongen Andra säsongen med vår elfte doktor mm. Och eh, det handlar det, Vi är i USA Uh, vi är i runt månladdningen som är 67 Nu känner jag att mina kunskaper börjar rinna ut 69 69, tack uh. Jag vill inte säga det för att, det är, för att vi är en barnvänlig podcast <skratt> Förlåt så Vi måste, måste, måste rätt aktivt ändra datumet Så att det blir mer barnvänligt Och okay. datum fixar det Precis uh, En fiende som hintades om i avslutningen Av förra säsongen uh, The Silence Silence här will fall Silence är... Jag skulle säga att de är baserade på Slenderman, men det är bara jag De är, de är långa, de har på sig kostym eller så, de på sig, eller så ser deras kropp ut som en kostym Det är svårt att se, avgöra, för de ser ganska läskiga ut mm. de, har, de har stora alien-huven, typisk alien Och de har den fina förmågan att om man kollar bort från dem så glömmer man bort dem för alltid Tills man ser dem igen, och då kommer man ihåg dem mm. Och på det sättet så har de då liksom lyckats Väva sig in i, i I mänskligheten ganska Ganska bra, de har helt enkelt varit här ganska länge och påverkat oss, Utan att vi vet om det, det kan vara en i rummet med dig Just nu, du har ingen aning om det för du kollar Bara inte på dem just nu ah. Varsågod, om du lyssnar på natten <hör> <hör> <hör> Säsong 6 är väl inte den starkaste Skulle jag säga med Elfte men, men just den, den, här, den här öppningen lovade så mycket Och gjorde mig så jätteglad och det är Steven Moffat Så vi kör, mm. vi kör på den på plats nummer tre så har vi tagit en story från tredje säsongen. Det vill säga med tionde doktorn och alla svar Martha Jones. Och det är Human Nature och Family of Blood, som är skrivna av Paul Cornell. Nu håller jag på att säga Chris Cornell, men, <laughs> men Paul, Cornell, Paul Cornell, ja. Chris Cornell gör soundtracket till, till det af. Ja, precis. Det är inte. Det gör. <laughs> Det här skulle jag säga är en bra, eh, om man kanske känner att man vill ha lite Doctor Who men inte riktigt vet var man ska börja, men vill ha lite myt och så, så skulle det här kunna vara en bra hoppa in punkt Men även om man, om man inte gör det så är det ett sjukt bra avsnitt som utforskar doktorn som karaktär och som varelse. Ja, jag tycker, jag tycker det är... Jag tycker om hela, hela storyn med, med John Smith och eh, Joan Jessica Hines spelar Joan, fantastisk skådespelska Precis, och det här är då Själva sättningen är 1900 talet Det är precis innan första världskriget dyrt ut mm. eh, och, och vi är på en, på en vad, heter, vad heter det, privatskola heter det så? Eh, Ja, internatskola och... Tack och vi är där för att doktorn har varit tvungen att fly Från en fiende, Family of Blood mm. Och för att fly så har han gjort om sig själv till en människa Med hjälp av lite magi slash teknologi Det är ungefär samma sak i, <laughs> mm. i den här världen Och han är helt enkelt en människa med alla sina minnen inlåsta i en klocka Och doktorn är John Smith istället för det Doctor Precis Och Martha får här spela Mr. Smiths... Um Ja, husa Hon får jobba på den här internatskolan Och det är ju kanske lagom kul Att vara svart under den här tiden Så att hon får ju Precis. Utstå rätt mycket Plus att Martha även är Ganska kär i The Doctor ja. Och The Doctor är väl inte Speciellt kär i henne mm. Men vad än värre är Så är John Smith aktivt kär i någon annan Precis, inte ens när han var människa Så vill han ha henne det, Precis ja. Och det är ganska hjärteskärna att då liksom se hur John Smith förstår att han inte är John Smith Och måste sluta vara John Smith Och ja, det, är ett, det är ett ganska sorgligt avsnitt Och så får man se första gången, inte första gången Men man, man får se, att man börjar ana liksom The Fury of the Time Lord The Fury of the Time, ah, slutet det slutet är fantastiskt <laughs> Vad som händer om man, om man muckar med doktorn mm -hmm. På plats nummer två så är vi kvar på samma säsong eh, Samma karaktär ungefär Doktorn och Martha Och eh, även Jack För här har yep. vi tagit, det tre avsnitt I de tre sista avsnitten på säsongen Utopia, Sound of Drums Och Last of the Time Lords Som är skrivna av Russell T. Davis eh, att ha honom med på listan Men eh, så är det För det här är bland de mest fantastiska Som någonsin har gått på tv Och jag ser om det ofta. Doktorn landar i Cardiff för att tanka sin TARDIS i Cardiff så har Jack Harkness eh, Satt upp sin bas med Torchwood Som vi nämnde tidigare mm. eh, Jack vill träffa doktorn igen Doktorn vill inte träffa Jack igen För Jack är eh, någon slags fel i tiden Han borde vara död, men är det inte eh, Doktorn försöker fly Jack lyckas få tag i tidsmaskinen Och tar det som flyr till slutet av tiden Mer eller mindre oh. Här får vi se de sista människorna Försöka åka till Utopia eh, och de här försöken leds då av, av professor Jana mm. Jag tror inte man kan prata om det utan att, utan att inte spoilera det Vi måste helt enkelt säga att man, anledningen till att, att vi har det här Är inte för att vi tycker om doktorn som Jesus För det är väldigt uh, mycket uh, sådana vibbar uh, mm. Fast tvärtom uh, Men i alla fall Utan vi, <laughs> uh, det, vi det vi gillar är för, för, för Jesus dog för våra synder Doktorn överlever för våra synder uh, uh. I alla fall um, det uh, är the master. Yeah. Um, John Sim som the master är bland det, det är briljant. Han är fantastisk, han är karismatisk. Han är uh, lite camp och han är väldigt camp. Han är lite som uh, Moriarty i Sherlock. Ja, man älskar dem av <laughs> ungefär samma anledning för att ja, de är karismatiska, väldigt camp och Totalt skräckinjagande de är... <laughs> eh, ibland, lyckas, ibland lyckas man glömma Att de är skitläskiga Och så påminner de det lite då och då <laughs> Precis, man tänker ja Gud vad jag gillar honom Och sen, sen gör de någonting jättehemskt Och så blir man rädd igen Och eh, <laughs> uh, jag tycker det är underbart På plats nummer ett Så har vi En av specialerna En av tionde doktorns uh, Sista äventyr Nämligen The Waters of Mars, skrivet av Russell T. Davis och Phil Ford. Ja, och när det var då klart att David Tennant inte skulle göra mera Doctor Who. Så som jag förstår i alla fall. Ja. Efter, vad är det, fyra säsonger? Eh, två, eh, två, tre, två, tre, fyra. Tre säsonger. Tre, precis, precis. Efter tre säsonger av, av Doctor Who, the, så har ju David Tennant blivit lika med Doctor Who i, i allas ögon. Mm. Han ska lämna serien och de vill göra det liksom på, på ett stort sätt på ett stort, stort slaget sätt så ja, han får ja. fem stycken är det fem stycken Ja uh, fyra stycken ska se hur många det är ja det är fyra stycken kan man säga det är en julspecial och sen så är det då en påskspecial en höstspecial och en till julspecial Precis uh, som som då liksom ska rappa upp uh, Tionde Doktorns storyline på ett bra sätt. Mm. Och det här är Waters som Mars. Det är, det är någonstans när, när doktorn börjar förstå att han kommer dö. doktorn blir lite galen, ja. Han har ju tidigare fått höra att han inte kan leka Gud. Han kan inte bestämma vem som lever och vem, vem som överlever och vem som dör. Och som en Time Lord så är det in, har han inte rätt att leka med tiden. Men vid det här laget så tycker... Uh, tionde doktorn Att han, uh, han har varit med om så mycket Nu att uh, det, det är dags för honom Att uh, uh, liksom, uh, Få någonting tillbaka Det är dags för honom att få välja vad han vill göra Och när han vill göra det, <sighs> det var... Men uh, okej okay, Låt mig göra en segway nu Okej okay. uh, Det här var listan lista om Doctor Who Vi pratar mer om Doctor Who sen efter pausen <laughs> Välkomna tillbaka ifrån den andra pausen det, det är svårt att hålla koll på sånt här, är det andra pausen? Ja, ja, mm, cool Och eh, veckans tema då ska vara Dr. Who Och det jag tänker med är att vi ska prata om den kommande säsong 7 Och vi kommer lägga upp det på följande sätt Först kommer vi prata lite allmänt om hur glada vi är över att Doktor Who kommer tillbaka efter det kommer jag droppa sjukt stora spoilers Liksom live för Anna Och se om hon börjar gråta eller inte Så målet är att bygga upp Förväntningar på Dr. Hung För att sedan krossa Anna mm. hur, känner, hur känner du dig för det Anna? Jag Jag har ju gått med på det här Jag är fortfarande osäker på Hur jag känner men, men Ja det, det, det, det, får, det får gå som det går Ja Perfekt, men låt oss då börja med att prata om eh, vår elfte doktor som, det, som vi fortfarande är inne på mm. eh, det, det senaste vi såg var ju eh, julspecialen mm. eh, Och eh, det, julspecialen utspelar sig efter att doktorn har lämnat sina, sina companions, The Ponds mm. Och julspecialen slutar lite igen med att han, med att han liksom åker tillbaka till dem och säger hej Ja, det var väldigt fint Ja. Det var väldigt fint mm. Och så som jag förstår det så kommer... Pons intervall, liksom, de kommer inte bo i sen Utan de kommer helt enkelt bo i sin lägenhet Men doktorn hämtar dem och så har de äventyr lite då och då mm. är, vi, är vi taggade inför att se äventyr? Är väl, är väl den här första frågan Vad tycker du? Vad tänker du inför säsong 7? Jag är Jag är taggad för det Jag känner att Det var ju väldigt, väldigt mycket det, som att, det kändes väldigt mycket som att det skulle vara väldigt episkt Förra säsongen med doktorn Ska dö och sen så, ja, ah, hej, det händer Saker överallt Nu är det ju mer, det, det snack jag har hört mest är ju att Nu, nu är det liksom 50 års jubileet Nu ska det vara Nu ska det bli coolt och vi, vi har stor budget Och vi kommer satsa hårt Så jag är, jag är exalterad Jag jag är ju självklart glad att det är tillbaka. Jag försöker ju inte tänka på det så mycket emellan därför att då börjar jag sakna det. Så nu. Nej, jag försöker. Tack så Peppa kanske. Jag kan också få Peppa ett avsnitt skrivet av Mark Gattis. Gattis. Jag tror att det är Gattis. Mark Gattis. Han har sagt tre ord om sitt avsnitt. Vill du höra om de orden? Okej. Hans avsnitt kommer innehålla The Words Meet. Klaxon och Vienna <laughs> Blir man inte sugen på att se det här avsnittet? Jo I alla fall eh, En sån här stor sak som har varit känt ganska länge I det doktorkrättsar eh, jag, jag har inte gått in på krossade dig sen. Nej Utan det är helt enkelt att det kommer komma en ny kompanjen Precis Och vi har ju sett lite bilder på henne hur, hur känner man inför det? Jag har ju aldrig varit med om det eh, live liksom Att det är dags att byta kompanjen Du känns det lite som att du är i samma situation som de som började följa nya serien 2005 som var lite så här att, Men Rose är ju liksom Kompanjonen, hur kan ni byta ut henne eh, Fast då, då med vetskapen att det händer Den vetskapen har ju du Så att du behöver inte bli Ja precis, precis. Jag, har ju, jag har ju sett det hända Och de gör det ju på eh, Mer eller mindre graciösa sätt Beroende ja, på hur, de, ja. hur mycket de känner för att Krossa en eh, men, men så jag, jag är intresserad av att liksom se doktorn ha, skapa skapat ny dynamik med någon liksom, över, mm. över avsnitt som släpps, medan de släpps varje vecka. Mm. Alltså, jag har ju liksom kunnat kunnat se tre avsnitt i taget och liksom, så här tycker att ah, okej, okay, nya kompanjoner är okej. Okay. Mm. Ja. Det där har jag tyckt då framförallt med Martha och Donna som då var de, de nya som, som inte var Amy och Rory så var det väldigt intressant i början då, det första kom det ut en, en, precis som nu ett så här pressfoto med då David, Ten, David Tennant och eh, Freema Agyeman när Martha ja. skulle komma in och man, då började ju alla försöka få upp en bild av hur hon var vad det var för skillnad mellan henne och Rose och det var mycket, mycket ja, prat och så där. och sen kommer man till första avsnittet och så ska man försöka bedöma henne och sen så sitter man nog nästan hela säsongen och försöker bedöma henne Problemet där var ju då att Jaha, sen försvann hon efter en säsong Och likadant med Donna Så att det som The pons har nu är ju lite att Man har ju hunnit lära känna dem mer För de har varit med längre Och då blir det ju lite så här yes. Den nya kompanjonen får ju då ändå lite mer Press på sig Därför att, ja Man har ju hunnit bli lite bekväm sådär. Det gick ett rykte som startade För att någon hade liksom skrivit in Den nya kompanjonens namn På IMDB Mm -hmm. Poängen är att det de har bara skrivits Där och ingen annanstans Och IMDB kan ju alla eh, liksom redigera uh. Och så, så det stämmer nog inte Vill du, vill du, vill du höra hennes namn? Ja uh, uh. Nu ska jag erkänna att jag är lite oförberedd Men poängen är att efternamnet var Tyler <laughs> Okej okay. Jag skulle bli Väldigt förvånad Om Steven Moffat tog in En släkting till Rose För jag vill minnas att han sa någonting i stil med att eh, Doktorn eh, Gjorde sig av med en klängig Flickvän genom att lämna henne i ett annat Universum precis, Så han precis, har precis. inte sådär jättemycket Kärlek för Rose Överlag Precis Och Moffats, Moffats kompanjon Började ju väldigt attrahera doktorn men, men är nu lyckligt gift med Rory Ja, precis, där i början När Inte hon var väldigt flikten. attraherad av, av doktorn Så ville jag ofta slå huvudet i väggen När jag såg avsnitt Men så, nu, är jag, nu är jag nöjd Det, det, det utvecklades bra Mycket bra Jag tänkte börja med, med, med Att prata om, om de första avsnitten i, I säsong 7 mm -hmm. Och det vi vet om första avsnittet Är att det kommer att finnas Dalex. Det är ju det är ovanligt, men. Mm, mm. Ja, lite ovanligt. Det har inte varit mycket Daleks nej, han, han ville ju inte ha så mycket Dalex. Det har varit Daleks tre avsnitt. Mm. Jag gillar Dalex, men jag, jag, jag är inte så rädd för dem. Nej, det, det är väl problemet med dem att de, de är ju inte så läskiga. Det ju, jag vet inte, när Davros är med och försöker styra lite så, ja visst, de, de kan vara ett hot, men i sig själv, när man väl ser dem så, nej. <laughs> Precis, man, man får den här känslan av att. Ja, jag vet inte, kanske innan man hade tv <laughs> Om man såg den här åka runt på stan Så man kan kanske tänka, vilken konstig papperskorg mm. Och lite wow Men inte, inte rädsla på det jag kan sättet Kan ut ögonen um, på den där ah. då de för mig har fungerat bäst Har varit uh, med nionde doktorn När avsnittet som heter Dalek mm. När doktorn då träffade liksom, den, den sista Daleken någonsin Precis som doktorn, sista Time Lorden Så var det här Daleken sista Daleken mm. Och man ser doktorns hat för att det här var liksom hans hatade fiende i ett krig som dödade hela hans ras Eller så gjorde, så han, gjorde så han själv var tvungen att döda hela sin ras Precis Och där funkar det så mycket för att man får se doktorn i sin, alltså, en av sina mest arga tillfällen Den nionde doktorn är ju allmänt mest arg Jag vet inte, Daleks? Mm, inte jätteintresserad av dem egentligen Men roligare än Cybermen jag vet inte fan alltså Jag älskar Cybermen jag, jag är så för trött på att se dumma. dem gå så där långsamt Och stampigt Och jag, jag, jag får lite ont alltså, Man hör ju deras gångljudeffekt nu ja. I huvudet Ja, precis det och det... Va, Vad har de för bekräftade författare hittills? Vilka, vilka ja, ska jag eh, skriva? Det första mm. eh, Någonting av det någonting mm. Antagligen till Alex <laughs> Written by Stephen Moffat mm. Directed by Nick Hurran. Andra avsnittet kommer heta uh, "Nånting on a någonting mm. uh, En tidning rapporterar det som Dinosaurs on a spaceship <laughs> Den är skriven av Chris Chibnall ah. mm. Vad har han skrivit? Han har ju skrivit bland annat uh, The Hungry Earth of Cold Blood Under oh. femte säsongen Femte, ja, jag är med uh. 42 tror jag han skrev också för. Han skriver rätt mycket för Torchwood Vill jag minnas Okej, okay, okej okay. Så han har skrivit någonting som, som beskrivs som att det kommer vara Det kommer finnas en massa monster på ett rymdskepp Det är liksom så som det är Alltså det vi vet Om vi vet någonting så vet vi det okay, okay. Sen har vi ett avsnitt som Vi, har, vi har ett avsnitt som har, som har varit med ganska mycket I trailern som man har sett Den är den trailern från Comic-Con mm. Och den, den är skriven av Toby Whithouse Och under working title The Gunslinga Witch House Även skrivit The Vampires of Venice och, oh, och The God Complex Som jag tycker om rätt mycket I alla fall Vampires of Venice så ser vi Rory vara Det är första gången Rory är med på ett äventyr och Han är väldigt osäker och de jämför varandra med doktorn och Han har en mindre ficklampa än doktorn och grejer ah, um, ah, Ja, det, det var ju ett God. av de där Jag vill slå huvudet i väggen avsnitten Så ja ah. Precis. Chris Chibnall mm. kommer tillbaka och skriver ett, en som heter Cubed Cubed mm. Det är Working Title mm. Och den verkar att det, att, det, att det dyker upp mystiska kuber <laughs> Okej okay. På Modern Day Earth, London antagligen mm. de, Deras CGI-budget tog slut så de använder sig kuberna <laughs> Jag kollar på en bild här och du kan ha rätt <laughs> <laughs> um, Vi tar kuberna, de är nästan som monster ja! Däremot verkar vara lite, Alltså det verkar vara lite grann så att man blir man verkar, Saker verkar hända runt kuberna Man verkar bli sjuk om man är där Och eh, Unit verkar dyka upp Unit. Och doktorn, doktorn eventuellt blir sjuk det, Jag vore ju nöjd om Kanske Martha Jones kunde Hänga på när, om Unit dyker upp Men det, det lär nog inte de, eh, Det jag har läst så har de ju spekulerat Om det skulle hända mm kommer fram till det du sa. Nej. nej. <laughs> Men inget, det har inte hänt än, vi vet inte. Nej. Nu är vi uppe på femte avsnittet. Ja uh. Och det är det som de kallar den är untitled. Och de kallar den för The Mid-series finale. Uh. Och ja. Uh, uh, det är, nu du, det är nu jag hör att du börjar leka med din penna här så Blir du exalterad av att krossa mig Det var en sax Det var en sax, men ja, ja Okej, okay. ännu värre Det här är ett av de avsnitt som, av som vi vet mest om För att det här är då Det är nu då vi ska få en, Vi ska ha en anledning att, att få en ny Companion mm. Det skrivs att att vi för att Vet du vilka skurkarna är? Nej Vill du veta? Ja Okej, okay, så Femte avsnittet, The Mid-Season Finale uh, De sista avsnitten för The Ponds kan man ju säga uh. Jag tror att det kommer att vara dubbelavsnitt men jag vet inte uh, Finarna är The Weeping Angels Känner du igen dem? Kommer <laughs> jag har en vag har en aning om vilka det är mm, mm. <laughs> Utspelar sig i Nu uh -huh. Och vill du veta Varför The Ponds inte är med längre? <laughs> ja <laughs> Okej okay. Är du med? Mm. Jag har lite... Jag känner känner en viss här... Jag vet inte, någon sorts hjärtklappning Kommer igång här mm. mm. Moffat has promised a heartbreaking end and mm. Not everybody gets out alive And I mean it this time Så under Som jag sa innan då Så har ju The Pons va, va, va, va, Vad vi vet nu så har The Pons inte liksom Res med doktorn utan han dyker upp då och då Och så äventyrar han mm. Och eh, det innebär att de, liksom, de, är, de är lite äldre Om vi träffar dem, liksom, för det går ju år År för dem uh -huh. Och eh, det verkar som om de Ponds bråkar en del Men de åker väl och hänger med doktorn För att, mm. ja, varför inte uh -huh. en, en Weeping Angel får tag på Rory uh -huh. Och Weeping Angels döde genom att låta en leva uh -huh. De skickar tillbaka en i tiden Så man får man leva ut sina, sina dagar uh -huh. Inga problem Doktorn och Amy hoppar in i sen Och försöker hitta Rory uh -huh. Ja, det, är ju, det låter ju som en lätt Uppgift mm. Mm. De hittar Rory uh -huh. När han är en gammal man mm -hmm. Sen så dör Rory mm. Sen så efter Rorys begravning så, så bor Amy och mer eller mindre high var En Weeping Angel Och sen så är det slut <laughs> mm. Mm. Um. Nu är det ju så att Rory har dött Typ tre gånger <laughs> ja. ja, Rory han bara dör och dör. Jag, jag blir upprörd varje gång. Um, och jag... är du upprörd förresten? Ja, vi ska komma till min upprördhet som jag som redan började när jag, när jag läste ordet heartbreaking i, i på på dr. Who, who Facebook sidan. Ja. Men jag vill bara dra parallellen här till när i Amy's Choice när ja. Rory dör och Amy ja. är gravid. Det hon yes. kommer fram till är Okej, det här kan inte vara riktigt, kan inte vara på riktigt för han är död Det hon gör ja. är ju i princip att hon tar livet av sig Och yes. det gör hon ju nu då igen och Det här är ju Precis. ett väldigt återkommande tema i Doctor Who Typ, min älskade har dött, därför går jag och tar livet av mig nu Jag förstår inte, det är inte det kvinnor gör? <laughs> det, det kanske är det, jag vet inte riktigt uh, Eller, nej Men om det... Om det är någon tröst så verkar man i alla fall ha bråkat med varandra Så att de, de, de, de verkar skilja sig åt som ovänner Ja, det är ju en, en tröst Alltså, så här Med kompanjoner i Doctor Who Varför kan de inte bara Säga hej då? <laughs> men Depons de, de gjorde ju det Men så hänger de med Doktor om sista res mm, Jo, jag vet. <laughs> jag vet Det var jättefint De sa hej då, det var ett bra hej då Sen, okej okay, de firade jul tillsammans Fine, de, mm, jättebra men nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi, kan inte, vi kan inte lämna några lösa trådar Så ja, vi måste döda dem Självklart, och vi måste göra det på ett sätt Som de redan har gjort det Tidigare i Amys Choice Såhär, Rory dör, här är trivet av mig ah, okay. <laughs> alltså... oh, Det kallas foreshadowing Ja, okej, sucking foreshadowing Alltså Det här var aldrig jag önskade Fortsätt, fortsätt <laughs> Får kolla, den enda Den enda som har fått ett bra slut hittills Det är Martha för hon bara, nej jag tänker inte stå ut med din skit längre Jag, jag, jag lämnar dig nu, hejdå Och så har hon kommer tillbaka, haft lite så här, småroller och har varit med i Torchwood Och det var varit okej, och hon har haft ett riktigt liv Sen kommer Russell T. Davis och parar ihop henne med Mickey Av någon anledning och ingen vet varför Förutom gissningen, och de var båda svarta Och jag vet inte vad jag ska göra med dem så de får gifta sig Ja, och alla andra, Donna bara, nej men du får inte komma ihåg doktorn Så därför kan du aldrig vara med igen Rose stänger in i ett annat universum Ingen var gladare än jag, men det var ändå dåligt och det, Vad är det här? Varför? Varför? Till, och med, till och med Sarah Jane när hon kom tillbaka Doktorn ja. lämnade henne Och skulle iväg på någon Time Lord Trial Nej, nej, nej, han lämnade henne i fel stad Och hon tillbringade hela livet med att komma tillbaka till honom Nej, inte att hon gjorde något för sig själv Utan de bara väntade på honom Herregud, låt dem ha egna liv Han kan inte förstöra allas liv konstant Det är... Varför? kan varför? Oh. <laughs> alltså, jag kan säga rent, rent så här När man har en tidsmaskin som kan åka överallt hela tiden Så måste man döda folk för att de inte ska kunna komma tillbaka För annars är det bara... Jag vet! Varför hänger de inte för? <laughs> Nej, men, men gör då någonting Men jag håller med dig om att, jag håller med dig om att man kan kanske göra det snyggare, Och att man kanske väljer att gå därifrån Ja, Liksom, säg kanske att här, ja, men Jag hängde med, hängde med Donna för torsdagen, men det visar vi inte här nu Utan ah, nu har jag gått vidare Och hänger med andra människor, istället för Vi dödar allihopa, och sen så är doktorn ledsen För att han inte har någon Och är ensam i världen Och, och allt han rör blir fel Och vad det nu är Och jag, jag menar jag tycker om emo-doktorn Visst, men, men jag... Jag tycker om Amy och Rory också. De kan inte göra så här mot mig varje gång bara för att de inte orkar hitta på ett bättre sätt att skriva serien. Och efter det så är det en julspecial där doktorn då träffar sin nya kompanjon vad, vad är hon heter på riktigt? Jenna Louise Coleman-typ? Eh, jag tror det, ja. Mm. Det stämmer nog. Ja, det stämmer det, nog. Det är ett dubbelnamn också. Det vore trevligt om han hette Jenna Louise i serien bara för att. <laughs> ja, och eh, det kanske största händer då. Aha. Uh -huh. Doktorn ändrar outfit uh, Mm, ja Jag är... <laughs> det är bra, vi har en ny kompanjon Ny outfit, jag är helt för outfiten. Det är, den, är, den är snygg Den kommer antagligen att Trösta mig efter <laughs> Efter att Aurora är med borta Det är någon slags grå äh, Väst ser ut som Och så är det lite längre sån här, Det finns säkert någon namn för den typen av äh, Av kavaj mm. Han ser fortfarande ut som en så här ja, Lite typ Professor, vilket gör att han ser väldigt hipster ut Och det, det är bra, det är väldigt det är fint jag han Fast det. han går ju över mer och mer eh, I och med då den här typ I och med flugan, västen och rocken mm. Till en dandy Ja, det är ju lite, det är lite åttan, eller åttonde Doktorn över det hela med Ja, men verkligen, mm. jag har egentligen ingenting mer att säga Jag, jag behöver inte ens se Doktor Ho för, för mig var det kul att se, höra din, din reaktion <laughs> Till Till The Rorys Eller The, the Ponds send-off oh, yeah. mm. <sus> Ångrar du att du fick veta det här? Nej Förstår du, Ari? jag hade blivit Om jag hade sett det här live <sus> <sus> När du började fatta det liksom När, För jag tänker mig att de liksom är Det, det man har sett är att de, de typ besöker Rorys gravsten oh. Sen så vänder sig Amy om och det går mot En, en ängel som hon ser Ja oh och typ så här doktorn försöker stoppa henne men River Song stoppar doktorn att stoppa henne och sen går de därifrån. Så River stoppar uh, uh, okay, uh. Doktorn från att stoppa för henne att för att det är klart att hon inte har någonting mer att leva för nu när Rory är dö. död. Det, det, det måste man ju förstå. Absolut. <skratt> det påminner mig om um, Titanic-affären. Ja, men precis. Det, det, det, det ja, det är ju det. När det där, där paret ena dör jag, jag kan dö nu för att min, min maka har dött, jag har ingenting kvar. Och, och det, det är roligt att de på något sätt Försökte göra det okej okay genom att säga att de hade Massa skulder också Så att man kunde tänka att, så här, <skratt> tänka att så här, ja, Men hennes liv var också? över För hennes man är och hon hade Jättemycket skulder så att mm, Jag förstår att hon slängde sig ner i Lavan, eller vad det nu var Var de inte också tjocka? Jo men precis, ja, så att det är okej okay. Men, och, och sen så kunde ju doktorn också då Efteråt så här få ett litet tal om så här Att du kan inte alltid välja Vem som överlever Och man bara nej Men sen så omger du dig med människor Som gör konstiga saker också så att, ja. jag, känner, jag känner så här nu Ja Vi, ska, vi är klara med den här diskussionen tänker jag. Mm. Det, det jag ville var ju att se dig Eller åtminstone höra dig äh, bry, Bryta ihop um. Vi ska leka citatleken och det är ju Nicks lek. Och Nick är inte här just nu så därför måste vi försöka ta oss till honom på något sätt. Så jag tänker mig att vi hoppar in i Tardisen, åker fram en bit i tiden och så träffar vi Nick. Mm. Så vi tar en paus och ses igen efter våran tidsresande. Så en kvar. här i framtiden Anna? Hur känns det? det? Det känns bra, det känns som att det gått väldigt, väldigt kort tid det, det, ja, mm. det var onsdag, nu är det måndag och nu har vi Nick här igen, hej Nick Hej, jag, jag lever Ja, vi är alla glada att höra det Jag, mm. jag tänker att jag kan ge tillbaka eh, värdkronan och värdspiran till dig ett tag nu Så kan vi spela citatleken om du vill Ja, ja, ja jag, jag har gjort någon typ av comeback nu för att hålla i citatleken även denna vecka yes. så, att ni, så att ni ska få tävla även om jag var sjuk, sjuk nu när vi skulle spela in förra avsnittet Det är väldigt fint av dig att se till att jag får förnedra mig även denna vecka Ja, jag vill inte låta dig undkomma Nej. det Nej, men det är bra så jag har tagit fram tre citat även denna vecka och nu vet jag alla om ifall ni hör att min röst låter lite annorlunda eller om jag skulle hosta, vilket jag jättegärna vill göra just exakt nu, <coughs> så är det för att jag har varit lite sjuk. Men vem av er känner för att börja med citatleken att gissa? Alltså jag har ju haft den här början att vara värd, så jag tycker Anna börjar. Så att jag inte har en chans att sno poäng av dig. <laughs> ja, exakt. Men... Anna. Det var faktiskt Håkan som började förra gången också, om jag minns rätt. Nej, så, det så det är väl inte mer... Okay. Det är väl, jag tror det. Så det är väl inte mer rättvist. Och för alla som inte vet hur citatleken funkar, om det är några nya lyssnare, så jag läser upp citat. Det är tre citat och man turas om och börjar gissa. Man ska gissa vilket medie det är som citatet kommer ifrån. Om det är en bok, om det är tv spel vad det nu kan vara. Sen så ska man gissa... Vem som säger det och vilken bok det är ifrån i sådana fall och så vidare. Man kan få upp till tre poäng. Och det är så det fungerar helt enkelt. Så Anna, är du redo? Ja. Citat nummer ett. Backstab your friends and steal their stuff. Ja, vid första anblick så var jag helt borta här. Men nu, nu började min... Min hjärna fungerar lite här i bakgrunden, tror jag. Helvete också. Helvete också. Det här tror jag, om jag inte har helt fel, så känns det här som manskin som Något som står på lådan till det spelet. Så du väljer medie, är alltså då brädspel. Ja, precis. Och du säger baksidan på lådan. Ja, ungefär. Precis. <laughs> jag vet inte hur mer specifik man kan vara. Det känns som taglinen till Munchkin ungefär. Nice. Håkan. Ja, Backstab eh... your friends and steal their stuff. Yes, och det är, jag tror att Anna har helt rätt. Och det är Munchkin och det är lådan. Och för att kanske få en trepoängare, Steve Jackson Games heter de så? <laughs> det är Steve Jackson Games som har gjort Munchkin, ja. Mm. Mm. Eh, det är min chansning i alla fall. <laughs> är ni ut är ni redo för att få veta? Ja. ja. Ni har självklart rätt. Det är manskin och det är bak på lådan. Och jag vet inte. Jag känner mig manad att jag ger båda tre poäng. Jag hatar er för att <skratt> ni tog mig på den här. <skratt> <skratt> <skratt> ja, men jag får nog ge er båda tre poäng. Yay. Helt enkelt. Det. Eh, Håkan det. nämnde ju lite mer där Men jag tror det räcker med baksidan på Munchkin Jag tycker det är helt sinnessjukt att ni kom på det Jag har, all, jag har aldrig tagit något brädspel Eller något spel av den typen innan eh, Så jag trodde att jag skulle kunna lura er Även om eh, det kändes väldigt manskin. Man tänker på Munchkin så, får, så snart man hör meningen mm. Så 3-3 Direkt eh, Jag mm. hoppas att ni blir sämre <här> Håk Håkan, är du redo? Eh, ja, jag är redo Citat nummer två. It's, it's like a muscle We're getting stronger. It's like a muscle, we're getting stronger. Okej, okay. Skakfilm. Uh, Chronicles. Det är, uh, jag tror att det är, huvud... alltså han som blir lite ond som säger det. Han som blir lite ond Vad va han nu heter? Vad heter huispen? Jag kommer inte ihåg, men jag, jag tror att det är han. Mm. Håkan har gissat på. Chronicle-film och, och Han som kom. blir lite han. ond. Han som blir lite ond. Anna, din tur. Jag, jag satt här och funderade och sen så sa Håkan det där. och Det är lätt, väldigt smart. Och då, ja. Jo, men det borde ju vara någonting som då tänker jag. Det kan inte vara missfits tror jag. För det är. Där är det inget vi alla, är lite mer, lite mer för sig själva där lite olika krafter uh, Och i Chronicles så sprang de ju runt där Och fick näsblod för att de övade sig på olika grejer Vad den här killen heter har jag faktiskt ingen aning om Det är den här, ja, han som får sin kompis träffade av blixten Och som sen uh, ja, försöker försvara hela staden visar uh, mm, alltså på film och gissar yes. på uh, Chronicle. Chronicle. Mm. Och gissar på Andrew Detmer. Uh, precis, det. Ja, precis ja, det är det vi gör. Heter. Ja, <laughs> och det är helt korrekt. <laughs> uh, alltså, Gain, jag direkt när du, när du sa det så såg jag direkt alltså framför mig när de sitter och... Ja, för det är, de... en, jävligt, det är en jävligt bra scen, eller hur? Ja, jag det. Ja, jag gillar det också skarpt. Uh, det här är det sjukaste som har hänt. Uh, <laughs> ni, ni har alltså... Ska ni få tre för den? Ni visste ju vem det var som sa det. Ja. Jag är lite lite osäker på om jag vill ge dig tre poäng. Mm. Hade, hade du kommit på det här? om Nej. inte det Nej, det, det hade först. jag inte. Det. det kan jag ju erkänna direkt. Samtidigt så är det ju en del av grejen. Ja, precis. Det är ju en del av leken. Man, man måste ha tur med, med äh, ja. singlingen av slanten. Precis. Så jag antar att jag får ge er båda tre poäng så att ni har sex, sex äh. Och jag hatar ju nu ännu mer. <laughs> Ni är i sanning äkta nördar som lyckas ja. gissa så här bra. För Så enkla är inte de här citaten, tror jag inte. Nej. <laughs> Citat nummer tre, det är du som börjar, Anna. Ja, det är jag. Är du redo? Ja, jag är redo. Det här känns ju som en... Det är avgörande. Ja, det är väldigt... Det blir lite nervöst nu här, känner jag. Oh. If you get yourself killed, I swear I'll skin you alive. Mm. Det är så man säger. Uh, det är sånt man säger. Liksom, om du är död ute så... Om du dör ska jag döda dig. Uh, vem kan ha sagt det här? Um, Jesus. I'll skin you alive. Det låter som en typisk eh, comic relief-karaktär på något vis. <laughs> ja, men det gör det ju verkligen på något sätt- Ja, min hjärna står still, men jag kommer att säga film. Och jag kommer att. Nej, nej, det kommer jag inte. Göra. Jag kommer bara dra till min serie nu. Att, serie Firefly. Och vi säger att det är eh, Malcolm som säger det. Serie, Firefly och Malcolm. Mm. Håkan. Ja, nu är det, du är det på samma här, spår. Nu är det så här. If you get yourself killed, I swear I'll skin you alive. Min plan var ju att chansa på någonting som. Jag inte vet så att Anna inte heller vet Eller så fintar någon med det precis där <skratt> um, Så jag måste ju chansa på någonting annat Om jag inte vet För annars, annars blir det lika och då är det tråkigt um, Precis Och då kan jag antingen gissa på en annan tv-serie eller, eller på ett annat medie bara Och hoppas på att få en poäng hur som helst um, Vad illa då om det är en tv-serie Okej, okay. if you get yourself killed I swear I'll skin your life Jag har precis sett på uh, en och en halv Nej, två säsonger av Oz Och det är inte mig de första två säsongerna av Oz i alla fall <skratt> Då, då, då är det uteslutet Ja men det är bra <laughs> Jag har precis läst två kapitel ur Carl Sagan's um, Demon Haunted World Det är inte med där heller mm. Okej okay, då är, det, då är inte den boken Och det är inte den, den serien uh, Film, jag ska se Prometheus Okej okay, vi säger det, jag ska se Prometheus ikväll Så därför är det här ifrån det Det här är film, <laughs> Prometheus Och uh, jag vet inte Någon, någon människa i Prometheus uh, En tjej det är väldigt stor action här som är nu. Det, det flög in en jättesött liten fågelunge i mitt fönster. Nu sitter den på min balkong så här, det vet, fågelskadad. Ja, oh. oh, nu kunde den flyga iväg. Det ser ut att ha lite ont, men den kan flyga. Bra. Den är så här fågelunge, dålig på att flyga. Det är jättesött. <laughs> <laughs> oh. Förlåt för, för det lilla um, <laughs> avbrottet där. Det är inget fara. Det, det är väldigt sällan som det händer sånt där. Mm. Fåglar de är, de, de brukar kolla sig för sig själva oftast. Prometheus, förstod jag att du gissade Ja, film och att en tjej Kanske kan hon visste <laughs> så Som är ingen aning. I den enda karaktären Jag har ingen aning Om jag säger så här Ni får en ledtråd Jul Jul Ett jul av, ett, ett jul av tid Ett jul av Aha, Wheel of Time är det en bok Wheel of Time The Wheel of Time en bokserie av Robert Jordan, Jordan. Jag tänkte chansa ja, det... bokserien <laughs> det, det är väl den här bokserien som har väldigt väldigt många böcker Men ah. Robert, har Robert Jordan dött nu? Innan han har skrivit klart alla? Säkert Jag har ingen aning faktiskt Men jag. är det, det är en tjej gård. som säger det? Jag kanske får en poäng där <laughs> Jag vet inte om det funkar så att man bara hoppar över <laughs> Om du gör det så protesterar jag och <laughs> Okej, men har du en, en tiebreaker då? Det är en som säger det Det är en kej som heter Niave eh, Almera uh. Skulle jag tro Ja, exakt Jag har inte läst De här böckerna Nej, inte jag heller Är det ingen av som har läst Nej, de här böckerna? Jag, jag tror jag har sett dem på hyllan Hemma hos min kusin Magnus Det är det närmaste jag kommit dem Det är väldigt kända böcker Det finns nästan alla affärer också ja. Ja, det är en av de mest kända om man säger fantasyböckerna böckerna ja. Eller fantasyserierna så jag har förstått så ska den vara väldigt politiskt inriktad. Jag har inte, jag har inte hört någonting varken bra eller dåligt om den. Nej, jag har ingen aning. Jag bryr mig jag... inte så mycket. Ja, jag har, jag har hört väldigt mycket bra. Just att det ska vara det där just den politiska inriktningen vilket gör att den blir lite olik. Känner man att all fantasy är exakt samma så ska man kunna tycka att det kanske är lite kul att läsa Robert Jordan för att det ja, mm. den går in lite mer på Politiken och maktstriden på det viset. Gör det inte, ska det inte Game of Thrones också göra det? Jo, men Game of Thrones är inte 19 böcker eller vad det här nu är. Det här är något sånt typ av åbäke till läsning. Uh, mm, mm. Ja, Vi kanske får kolla in det djupare, Robert Jordan, till något annat efter castle som att vi inte verkar ha så bra koll på det. Ja, det är mycket möjligt. Utbildning skulle Nick, håller på stålar? Vem, vem vann? Det är så att det blev 6-6. Men men men tjejen där... Nej, nej nej. jag menar inte det. Jag menar om du hade någon tiebreaker. Om han hade en till fråga. Jag har hittat här en, en liten utslagsfråga för er. Och jag gjorde det dels för att det skulle vara en bra typ av fråga för att skilja er två här och dels för att uh, rätta mig sj själv ifall jag hade fel uh, så jag inte att som en idiot med hur många böcker det var i Wheel of Time ah. <laughs> okay. Så utslagsfråga helt enkelt uh, Och utslagsfrågan blir ju då uh, hur många böcker ska det slutligen finnas i uh, Wheel of Time bokserien Och jag vet inte riktigt hur vi ska avgöra en sån som, som ska börja här det kan du. Alltså, säg någon av oss och så får en annan säga mer eller, mer eller mindre. Ja, det är vara rättvist. För... Ja, jag tror det är ganska rättvist. Men uh, vems tur är det enligt ordningen? Det blir uh, Håkans tur. Ja, precis. Enligt ordningen. Okej. Okay, så kör så du då. Wheel of Time kommer när ni är klar ha 20, 40, 60, 80 Nej, vänta. Åh <laughs> <laughs> oh, Gud, det känns som så mycket som står på spel. Uh, det är mycket som står på spel. Jag tror det. berömelse. berömmelse. Alltså på riktigt så, så tror jag att det finns typ över 20 böcker redan nu, men det kanske inte stämmer Det kanske inte stämmer, vi säger att det kommer vara 20 böcker när det väl är klart Anna, mer eller mindre Det är alltså när det är klart Ja, när det är klart Vet han när det ska vara klart um, 20 eller mer eller mindre Nej men Jag hoppas jo, det att, att det enkelt, är kanske. färre Så vi tar färre jag är ledsen, Håkan ah, Hur många har ska du förlorat? Nej, det ska inte bli 16 Det, det ska bli 14 böcker nej, det, är klart, det verkar som det är, nu, nu använder jag ju högst osäkra online-källor här ska ni veta. Ah, Det är, det är det, ingen fara det är Intens, konst, Nej, det är konstiga community-bloggar <laughs> Om Wheel of Time Men de brukar väl säkert vara ganska nördigt uh, Rätta på något mm. vis ah, jag, jag, jag tror han har skrivit 12 Och så är det någon, någon då som hans enkel har valt ut för att skriva klart De två sista böckerna som heter Brandon Sanders okay. Sanderson Så att det är någon annan alltså, som, ska som ska avsluta Det hela mm. Grejen är att jag var, jag var verkligen säker på att det fanns typ så här, Säkert 60 böcker i den Men jag, jag har verkligen <laughs> ja, du, aning Du hörde mig själv, jag trodde det själv att det fanns Typ 19 <laughs> Ja men precis, jag trodde att det fanns alltså Minst 20 trodde jag verkligen fanns <laughs> det ja, jag, jag, jag, skulle, också. Men jag trodde också att det fanns jättemånga men ja. eh, då har jag en känsla av att Anna vann den här gången. E efter en helt galen Citatlek med 6-6 <laughs> och så en tiebreaker. Ja, det var verkligen helt sinnessjukt ja. Det är första tiebreaken som har hänt nu. Ja, ja, det är första gången som det behövt ja. Förutom när Anna gav alla fem poäng var. Men det behöver vi inte prata om. <laughs> de fick poäng för att de kunde ja, saker ja, ja, ja. Ja, nu, nu, eh, nu går vi vidare. Jag kan, jag kan e hålla för en gång så kan ni också få mycket poäng. <laughs> Nej, Håkan, du har ju varit en gedigen värld Den här podcasten Så varför tar inte du avsluta? Ja, avsluta? Jag, jag tar tillbaka spiran för en sekund Och sen så svingar en den eh, Enligt ceremonin i luften Och säger Hej då! Hej då! Hej då! Tack för att du har lyssnat på The Effortcast Om du vill höra eller läsa mer av oss Kan du gå in på vår hemsida www.effortcast.com